Kom man pajka nu sa jag och Jungbacken och Sven fortsätta att supa här sån god jul och gott nytt år på er pajka vi hörs under bort i Reva mm.